Den här podcasten Skolsverige hittar du på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com. På skolsverige.com hittar du också eh, mer information om programmet. Du kan anmäla ämnen som du vill att vi ska diskutera, eh, skicka in elevkrönikor eh, eller på annat sätt interagera med oss. Eh, och på iTunes kan man gå in Om man gillar den här podden Och skriva några rader Och eh, trycka på lite stjärnor och sånt För då blir vi jätteglada Så glada att vi rullar Vignetten Ja Karin, då sitter vi här igen. Det är dags för avsnitt nummer 27 av våran podcast tillsammans. Det är så kallt för att egentligen är det faktiskt avsnitt 30. Det eller är avsnitt 30 eller hur av dem som vi har spelat in men inte riktigt lagt utomräkning om de här ja. testavsnitten. Ja, fast jag tror att det var då är det 31 kanske. Egentligen tror jag inte att andra människor som har podcast pratar om testavsnitt så mycket som vi gör. <laughs> <laughs> de ligger till och med på en hemsida. Om du vill höra hur det lät innan det lät bra. Eller så bra som det gör nu. Eh, vi är väldigt med nöjda med våra testavsnitt. Ja. Vi kanske ja, borde höra på dem själva. Den här podcasten har ju varit sen första testavsnitt i samma format. Vi har mm. lite korta nyheter. Sen har vi dagens tema som är digital allmänbildning. Och sen på slutet är det en elevkrönika. För vi ger sista ordet till elever. Det mm. börjar bli många elever nu. Ja. Det tycker jag är roligt. Eller hur? Ja, absolut. Och det finns ju bevisning i fler. Så jag tänker så här. Är du elev? Har du elever? Snälla spela in dem och skicka dem till oss. Vi ger dem utrymme att höras över hela Skolsverige. Ja. Och lite korta nyheter då mm. tänkte jag. Har du hört att man ska inrätta ett slags bildningsdepartement- Nej, det kan jag faktiskt säga att jag inte hört någonting om. Så du får gärna berätta om ja. det. Det här har jag helt kort mig förbi. Så alltså var det ju egentligen från början mm. att eh, kulturdepartementet och eller utbildningsdepartementet mm. hörde liksom ihop. På nationell eh, nivå. På nationell lite. nivå ja, pratar ja. vi nu. Och eh, och, och så. Och, och nu har man då Alice Ba och Gustaf Fridolin har då på bokmässan lanserat mm. detta i och med att de var, eh, var på bokmässan för att prata läslovet. Jo, jo, jo, jo, jo så var de där för att öka läslust och öka liksom det här att nöjesläsning och, och så. Att om man ökar nöjesläsningen så ökar man också läsförståelsen. Mm, och det det mm, hänger ju ja. liksom lite ihop det här. Det bra, så då ska de liksom råda om på regeringskansliet? För Nej, att... men de har gett liksom i uppdrag att hur kan man liksom på något sätt öka läslust och vilja Man ska inte lägga att läsa. ner uppbildningsdepartementet och kulturuverkdepartementet och återgå till det förra. Utan man ska liksom... Nej, utan man ska mer starta någon slags utredning och de kallade bildningsdepartementet men det är väl lite med citattecken runt dem alltså mm. att det eh, handlar huvudsakligen omfattar det sex områden mm. Läsfrämjande insatser satsning på skolbibliotek eh, utveckla den skapande skolan eh, alltså utveckla musik- och kulturskolan föreslå insatser för att lyfta estetiska ämnen samt föreslå ytterligare insatser i det som man kallar gränslandet mellan kultur och skola. Skyst. Att Vi... för på den här grejen. Uh -huh. Så tänker jag så här, Sverige har fått en ny läs eh ambassadör så. Alltså. Ja? Uh -huh. Ja, Ann-Marie Körling, ja, ja, ja, ja. hon borde ju vara chef för det nya bildningsdepartementet Ann-Marie om du hör det här, du har ett nytt departement med var chefer, varsågod <laughs> Det Varsågod. ju Du har flyttat alla dina grejer, du kan bara komma in på måndag <laughs> Så. Mm. Vad roligt, det låter som en bra grej Det låter som en, en grej att liksom följa lite och se hur det utvecklas framöver Ja men absolut, och mm. fler estetiska ämnen i skolan, det, det, det, det tycker vi verkligen ja. Jag är lite förvånad att inte det här har varit en större nyhet Ja men, vi lägger en länk till en artikel på vår hemsida. Självklart. Vi lägger, mm. Så. Mm. Apropå någonting som har varit en större nyhet. I GP tryckte en debattartikel skriven av en förskollärare och liksom utbildare mm. Under rubriken Sluta moralisera över barnens långa dagar. Mm. Jäklar vad mycket liv det har blivit. Den, alltså, grundbudskapet så som jag förstår det. Om man ska ge sig på att sammanfatta. Mm. Ja. Det är väl egentligen så här att det här är... Ganska konstigt och framförallt ganska oprofessionellt. Att, att liksom pedagoger skulle ha åsikter om hur länge barn är på förskolan. Mm. Mm. Jo, men Precis. och, och, och, och, och det, det är det ju egentligen. Alltså, det är ju som att säga att de här eleverna vill inte vi ha på våran skola. Eller de här, det ska du inte läsa. Eller, eh, alltså Man har de elever man mm. har och de är där, där de är där. Och då ska ja. man se till att... Man måste ha, möta dem där de är. Jag tror att man ser en överbefolkad eh, förskola. För så är det ju. Den är ju överbefolkad. Alltså det är ja, ju väldigt många stora barngrupper. Och barnen går längre och längre timmar. Det, alltså jag har tre barn. De är, mm. Och det brukar jag säga. Och jag, mm. de är, det är sju år emellan. Den äldsta och den yngsta. Och alltså man ser att barngrupperna bara gick på samma förskola. Och mm. eh, barnen var längre timmar. Under de sju åren så ökade barnens antal timmar på förskolan ganska markant och det är något som när vi pratade om det här i förut jag tror att vi är lite oöverens om det för jag tänker att det behöver inte vara ett särskilt stort problem Nej, men det behöver inte Men däremot så kan jag tänka mig Att det finns en samhällsdiskussion Att ha kring det Och då tänker jag inte Nu pratar jag inte som lärare Eller pedagog eller Utan snarare mer som att, att Vi jobbar mer än någonsin Alltså både mamman och pappan ja, småbarn, Under småbarnsåren ja. Och det vet inte jag Jag har ingen statistik på det Det här är ett antagande jag, jag gör. Det berömda är vi, på. Ja, men vi vi pratar om livspussel Vi, vi anställer städer för att kunna jobba ytterligare lite till. Vi, vi jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Och, och det där är väl lite... Det kan ju vara ur ett samhällsperspektiv lite bekymmersamt. Vad händer med, med liksom, eh, söndertrasade familjer som har jobbat ihjäl sig? Liksom? Men, men det är ju inte kanske förskolans diskussion utifrån Eller det blir en väldigt konst... Det att... är ingenting med det att göra. Det, det, det är till och med sånt som den här debattartikelförfattaren författaren här skriver att så här, i förskolans läroplan så är det ganska tydligt angivet I, att, att förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en, i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd, dag, dagsrytm och miljö. Mm. Och, och då tänker jag att det är omöjligt att man har åsikter om, om deras liksom, vistelsetid mm. På samma sätt som att vi inte kan ha åsikter om man, här, men över deras ålder. Det är vad det är på något sätt. Eh, nyhet nummer tre handlar om Skavlan. Det var faktiskt rektorsbesök i Skavlan i fredags. Lina Axelsson Kilblom som var där som är ju då jurist från början och numera rektor. Ja, eh... hon är i rektorerna. Ja, precis. Nu är hon utbildningschef i Nyköpings kommun. Jaha. Eh, och så. Och ledamot av skolkommissionen till och med. Där ser man. ja. Och det är lite coolt, men, men hon var med nu för hon har skrivit en bok och eh, hon har så mycket kloka saker att säga om mm. skolan. Mm. Eh, och jag skulle bara, nu, nu gjorde hon en sån här, hon avslöjade en, en hemlighet där i Skavlan. Vi ska inte komma in och prata om den, för jag tycker att hon är intressant som hon är mm. Mm -hmm. eh, faktiskt. Och eh, så mycket vettiga saker att säga om skolan, men, men just för det, du ska se det tycker jag. Ja. Och så ger vi henne veckans applåd innan du har sett det helt enkelt. Det tycker jag låter bra. Jag lite på det för helt och för ja. ger henne veckans applåd. <laughs> <laughs> och så får du gå hem och plugga lite. Precis, precis. Nu går vi in på veckans ämne eller hur? Ja. Det, vi har ju veckans tema är digital allmänbildning, Jacob, eller hur? Ja. Det kommer sig att du var på bokmässan i helgen, eller hur? Ja, precis. Alltså för snart en vecka sedan så var jag på bokmässan och då var jag där med mina elever. Mm. Vid det digitala torget som ligger liksom på övervåningen, lite i hörnet så, gömt undan. Där det finns digitala grejer. Bland annat så var vi där och jobbar med interaktivt berättande. Om man tänker alltså så att digitala berättelser som en programmerar fram som bygger på interaktion med läsaren läsaren kan välja hur ska det här sluta. Om man, om man tänker att en vanlig traditionell berättelse är så här, början, mitten, slut. Och så tänker man att det här kan finnas lite olika sätt att börja. Eller lite olika sätt att man kan ta sig fram till slutet. Eller helt olika slut beroende på vad som händer. Så är det något som vi har jobbat med att programmera fram utifrån elevernas egna... Liksom idéer och sen har vi projicerat det på Ikea-bokhyllor och satt in små knappar så eleverna får bygga in egna knappar som gör att du kan gå fram i Alice och välja vilken dörr dörre ska jag ta och så påverkar det slutet. Mm -hmm. Det är en, en, en sån av version där du kan antingen sparka in den där pepparkaksexan eller vad den är, förlåt, <laughs> i, i, liksom in i elden som sagan är, eller vara schysst mot henne. Mm -hmm. och låta henne vara schysst mot dig och adoptera dig för sina föräldrar uppenbarligen dumpat dig i skogen så att du behöver <laughs> nya föräldrar. Vilket är det. Helt är det i den senaste initiativet. De har byggt hela monten, de har byggt uppe det vi jobbar med. Ja och det är jättekult och då, nej, nej, för att vi har ju och jag, jag är jätteinpräcklig jag var ju där och tryckte på knapparna och Dom, blev skrämd och det var ju någon grej det var väldigt roligt ja, det, förstår jag att de tyckte, och jag blev ju rädd för riktigt jag är ju så jävla lättskrämd och jag blev verkligen, det hoppade fram någon äcklig ah, han var skitäcklig, han var grön i ansiktet <laughs> så att de lyckades ju helt klart Eh, när jag tryckte på en knapp så kom den sån här grön äcklig gubbe eh, Men i alla fall Och, och det, det, det är spännande Och då har ju vi För att liksom förlänga detta så har ju vi ett, En blogg ihop som heter Digibloggen på Lärarförbundets portal. Eftersom... Eh, <laughs> ja. <har det laughs> jag vet det är lite roligt i namnet. Låt låter som att vi inte vet någonting om digitalisering. Nej, <laughs> nej. Men det, det, det gör vi väl inte heller kanske? Jo, då, det gör ja, vi. Jo, jo, jo. vi är ganska bra. Men nu är vi är Digibloggen på Lärarförbundet.se. Ja, det har vi. Och vi skriver där om digitalisering av skolan. Innan du går vidare. Vi måste ju säga att det är du och jag. Och så är det Lotta Bolin på Årsla Och så är det... Eh, Mikaela Sveijer något sånt där heter hon. Mm. Eh, heter IT-trollet på Twitter tror jag. Ja, mm. men hon heter IT-trollet på Twitter och jobbar i förskolan. Ja, precis. Så... Och det är vi tillsammans. Ja. Och, och det är ju lite kul. Bara det är jätteroligt och jättespännande och ska bli skitkul. Mm. Eh, och du skrev ju då ett inlägg om, om den här bokmässans eh, erfarenheten. Och det var mm. det första inlägget som, som du gjorde, eh, som är gjort på bloggen. Ja. Men det som jag tyckte var lite spännande med, med ditt inlägg var ju att du började prata mm. om digital allmänbildning. Eh, som någonting som är helt... Eh, Alltså, som, som jag inte har tänkt på innan. Det här att, att vi, vi tycker ju liksom att det är allmänbildande att man ska kunna skriva med penna och papper. Nej, men mm. att man ska kunna använda en symaskin till exempel. Då borde det då inte vara allmänbildande att faktiskt också veta hur man programmerar eh, ett enklare en spel. På ju viss Liknelsen gjorde med det här med det, så det att vi har en förståelse av för vad som är allmänbildningen när kommer till att läsa och skriva. Ja. Alltså, man, innan i en man kunna det här och det här och vi har garantier och, och så. Men, men det är ju inte synd med att vi förutsätter att alla ska bli Nobelpristagare. Det nej, det. nej, nej men det precis alla bli... ska kunna skriva en saga men alla precis. ska inte bli författare. Precis. Och ändå i det, för att vända det en gång till, så är det fortfarande så att vi tar varje möjlighet vi får att utmana våra elever att genom läsandet och skrivandet och litteraturen och, och så uh -huh. liksom utforska sig själv och sin omvärld och liksom verkligen sikta högt. Uh -huh. Så det är inte rätt att låga förväntningar bara för att vi förstår att vi är en allmänbildning och så finns det också en fördjupning för den som liksom kommer längre på det sätt. Ja, men på gymnasiet finns ju till och med kursen skrivande. Ja, där man skriver, skriver på liksom författarnivå typ. Ja, ja. Så, så där finns det ju ändå liksom en, en idé om att där, hur man får hålla sig till det där. På samma sätt som att det finns inom många andra liksom, uttryckssätt så också. Mm. Och då, då tänker jag att det måste vi också fundera på hur, vad är den digitala motsvarigheten? Vad är programmeringsmotsvarigheten till det? Mm. Ja, för att det, det som jag tyckte var intressant som jag inte mm. har tänkt på är ju att när vi pratar digital, digitalisering av skolan så blir det lätt att vi pratar om digitala lärmedel. Mm. Alltså olika, eh, alltså att man jobbar i Drive eller att man använder datorn som skrivmaskin. <laughs> Nej, men du vet att, eller man använder en app Socrative eller att man använder en Padlet eller att man använder en bla bla bla. Men, men det här handlar ju om faktiskt att kunna hantera datorn och berätta om någonting som vi faktiskt inte det har gjort innan. Nej, precis. Det är mer fokus på själva liksom undervisningen än själva verktygen. Ja, och, och, och, och, och det här som du gjorde nu på bokmässan är ju någonting som, som ligger väldigt i framkant och som vi kanske behöver diskutera lite. Gemene man behöver vi, ska vi ha det här i skolan och vad är det där? Och vad Precis, du? det är det som är grejen. Man frågar sig, måste man ha programmer programmeringen inte? Är det egentligen mm. liksom så? Det är någonting som vi diskuterar. Ja, men det är en ganska liksom vanlig diskussion. Och mm. då tänker Jag tänker att det är så otroligt fel formulerat utifrån att det vi vet att men här, Måste alla kunna läsa och skriva? Ja. ja. Måste alla kunna prova, ha slöjd? Ja, uppenbarligen. Och det blir inte mindre relevant. Utan det blir liksom mer och mer det. Mer och, musik. Ska precis. Vi, ha. ja. alltså, vi har det hela tiden för att det är en del av det allmänbildande. Och, mm. och då, då tänker jag att den aspekten måste skolan självklart stå för. Ja. för. Vi har inget annat sätt att allmänbilda folk på den nivån. I den Nej. stora skalan förutom genom skolan. Det som är grejen är att hur kommer man vidare till den här fördjupningen? Hur kommer man vidare och utmana folk att gå vidare? Mm. För det är en grej som, som jag tänker också är otroligt centralt central. Att liksom nästa steg vidare i det mm. måste vi också kunna erbjuda som samhälle. Erbjuda barn och unga och liksom så, att, att, att ta. För det är också sätt att komma vidare i det. Och då, det är en jättestor utmaning för, för skolan. För att vi behöver ta en del av det ansvaret på något sätt också. Jag har inte helt tänkt färdigt det. Men jag såg till så tydligt i, jag tror det var i lördags, i söndags. Någon sån där lördags. På väg hem från bokmässan. För då sätter jag med... Jag är varit där med sju, åtta elever varje dag. Och då sitter jag med en, några som har varit med ett par gånger förut på bokmässan. Och lite andra så här. Som mm. är sammanhanget. Som har kanske tre år nu. Och undervisat i programmering. Och som nu börjar känna att Men jag är ganska bra på det här. Jag är mm. ganska bra koll på det Jag tycker det är ett intresse jag har. Mm. Så de, de uttrycker det själva så. Och då tänker jag att så här, det här kan ju bli en ganska briljant karriär i framtiden. Ja, ja, ja. Om 10 år eller så här fem, 10 femton år. Mm. Och det är liksom... Det måste man ta på allvar. Det måste man liksom fortsätta stimulera och fortsätta liksom utmana i. Mm -hmm. Och det är jäklar inga lätta saker. Nej, absolut inte. Samtidigt så är det ju faktiskt så att... att det, jag träffade mm. ju representanter från Google igår. Ja. Och de sa ju också det att egentligen i grund och botten deras Google Education... Eh, satsning ja. är ju också en del i att man är sjukt orolig för att det, mm. att det kommer ut elever som inte kommer att ha den kompetens som de eftersöker. Ja. Eh, och det är därför som det är så pass gratis som det är och så pass. Eh, så pass skjutsam är det för de delar med sig sina verktyg och sina strukturer utifrån det de gör. Ja, ja men det, det handlar om att man är ja. orolig. Ja. För redan idag tror jag det fattas 50-60 000 programmerare bara i Sverige. Ja. Och det är liksom nu. Tänk ja, hur det precis. kommer att vara om tio år. Mm -hmm. Ja, och, och, som, och som framförallt kan tänka nytt, som de sa, att liksom mm -hmm. tänka på annat sätt och på nytt sätt och sådär. Men, men nu, det börjar ju röra på sig, för du kom ju hit, jag har suttit i möten hela dagen, så när du kom idag så sa du... Eh, jag har missat det här. Ja, att i, vad är det jag har missat? <laughs> jo, det som har hänt är så här, att eh, regeringen, eh, Fridolin och hon, Aida Hadjeladic, eller vad hon heter, och, och Memit Kaplan som jag kan nämna på, äh. som är Sveriges IT-minister, de har gemensamt skrivit en debattartikel i ny teknik. Mm -hmm. Där de har inte så mycket debatterat så mycket som att de har slagit fast att nu ska Skolverket få i uppdrag att ta fram en IT och digitaliseringsstrategi. Coolt. Nu ska vi liksom ta fram det här? Och en av de sakerna som de egentligen, en av de få sakerna som de anger, mm. är att programmering ska in i kursplanen. Det är liksom ett uppdrag som Skolverket får Lös Det, det som du efterfrågade igår Får vi alltså idag? D, d, d, tack, så mycket. tack så mycket Varsågod, varsågod. Även, även, Men lite kort. Ni, ni kan fakturera på varsågod ja, Men liksom. ni pratade om det coolt. flera år Och, och Björkman har flera år varit så här. Nej, jag vägrar. Ja, ja, ja. Jo, men jag menar, vad jag menar ja. är väl att det som är coolt är ju ja. att, att du faktiskt skrev den här bloggtexten igår och började resonera mm. kring ja. det på ett lite, lite annat sätt än vad man... Är, men, ja, vi ska, det är ju som att man vill sälja datorer till skolan har det ju varit liksom innan på ett annat ja, sätt. Ja, men absolut så är det. Och, och man, eller man vill sälja in sina verktyg och så. Det är precis ja. den grejen och det är så otroligt intressant Och då, då finns det någonting i det här som ändå liksom kan bli ett stort steg framåt. Mm. Ja, så. Och bland annat så... Ehm, Alltså jag tänker att det är bra att, att, att man tar en nationellt grepp om det här av flera orsaker. är för att liksom på något sätt det är alldeles för spretigt idag. Mm. Med tillgång på digital kompetens framförallt. Alltså tekniken blir bättre och bättre. Mm. Men med, med kompetensen att, att genomföra liksom, till och med det mest grundläggande av liksom, undervisning som faktiskt rustar elever från komplex och För framtid det finns inte i alla huvudmän. Det nej, finns nej, inte nej, alla nej, kommuner nej. absolut inte på alla skolor. Och det är något som staten måste liksom styra upp. Ja, men framförallt eftersom olika mm. kommuner är ju olika stora. Det är ju ja. svårt att liksom hitta ja. bara det här att varje kommun måste skriva ett avtal med Google för mm. att kunna använda det är ja. ju liksom lite absurt. Ja, men precis jag grejer, men också liksom överhuvudtaget hur att skolan tar till sig värdet av det här. Inte för att det är IT som är ballet utan för att liksom vill vi rusta elever för en framtid. Så mm. måste man förstå att nästan alla yrken kräver någon sorts digital kompetens. Mm. Och det är inte så att vi hur länge som helst till- kommer kunna ha en tolerans mot att vi måste utbilda de, eh, de här eleverna när, först när de kommer ut i arbetslivet. Jag är en lärare, nu har jag gått sin näst sista termin. Han håller nu på att lära sig om digitala verktyg för sitt framtida arbetsliv. Ja men det är ju inte bara digitala verktyg tänker jag. För jag menar det handlar ju om att i tekniken så lär sig eleverna likström och växelström. Mm. Mm. Då måste man också förstå hur man faktiskt får en gubbe att gå i datorn liksom rakt fram. Så det där, tänker jag är en, en, en förminskande. Ja. för Men fan bryr sig om likström och växelström ser jag som till och med tekniklärare. Det är inte alls så att alla människor behöver kunna det. Ja fast du behöver ha en tum om det. Du behöver ju ha provat det. Jo, jo, visst, visst. men det här, jag tänker verkligen att penna och papper liknelsen är... Ja, men naturligtvis, den är bättre. Men jag bara tänkte ja, på att... Eh, det, det är klart att den är bättre. Mm. Men, men, men det är fortfarande så att, att eh, ellärare är väl också någonting som vi behöver ha ett hum om. Mm. Jag sorterade in ellärare lite grann i samma kategori som på lärarutbildningen hade jag när jag NO, Så hade vi en gästföreläsare en dag som var inne och pratade tre timmar om moln. Man att man skulle lägga en kvart om de prata om moln. Alltså sådana regnmoln? Ja. Ah, ja. Och då tänker jag här, det, det, ja, Fast det är absolut. väldigt roligt när man får en stöt och inte förstår. Det är ah, skitsamma, vi kan ah, klippa bort det. Vi bort det. Ah. Jag tycker det är intressant. Jag tycker att man ska se om grundskolans kurs och läroplaner. Mm. För att förstärka och tillgöra programmering som ett inslag i undervisningen. Du mm. låter det som att det ska in, inte överallt, så i alla fall in i flera. Mm. Programmering handlar inte enbart om att skriva kod problemformulering och lösning, kreativitet mm. och logiskt tänkande, exempel på centrala förmågor, mm. förmågor som för man kan bidra till positivt kunskapsinhämtande inom andra ämnen. Mm. Det här tycker jag är jätteintressant. Jag såg en studie som visade att en amerikansk studie som visade att när man frågar förskolebarn eller unga barn överhuvudtaget mm. beskriv att borsta tänderna. Då beskriver de det är tre, fyra steg. Medan om man jämför med barn generellt, men om man jämför med barn som är lärt att programmera så beskriver de det i uppemot 20 olika steg. Nej. Jo. Vilket är liksom fundera på hur man bryter ner den processen i små segment och sekvenser och liksom hur man designar det och medvetenheten av hur, man, hur komplexa saker för det är faktiskt en komplex grej består av en massa små delar. Det är ett sätt att logiskt förstå sin omvärld mm. som faktiskt många fler människor behöver lära sig och som kommer att vara <laughs> inom så otroligt många ord områden. Det, det, det, det är det, på det här, det här, man säger, här. Bryter, när man, man säger att fördjupa resonemanget ja. där har du ju det. Precis. Där har du ju det. Det, är det som jag kämpar med varje dag. Mm. När du ska, jag vill att, och det vill man ju varje dag när man gör en analys. Att man vill mm. att de ska fördjupa ett resonemang. Mm. Spännande. Och alla sorters förmågor som man, som, som man kan tänka sig man kommer behöva i livet. Både i arbetslivet och, och i, liksom, i det privata livet. Vet I handlar det om att kunna analysera smartare och tänka smartare. Och se fler liknelser och kopplingar och paralleller. Och det är precis en Ja, och för att förtydliga varför man liksom kan kan bryta ner saker. Alltså, mm. när, man, när man programmerar så måste mm. varje rörelse programmeras för att gubben ska gå dit ja. man har tänkt sig. Ja. Man, man ser har ju... sekvenser, man ser logiken, man ser mönster på ett annat sätt. Precis, ja. och, och jag menar de här barnen som programmerar gör ju det i kuber, sådana block, och så lägger de dem i en sekvens, och så ja. ser man hur de går. Och ja. går de då inte som de har tänkt så får man lägga sekvensen på ett annat Precis. sätt. Precis. Och då gäller det att välja rätt sekvens på rätt ställe, och då ja. Fan vad spännande. Det är absolut ah. det, För man, man kommer direkt in på själva. Liksom, alltså syntaxen är det. Hur man kan bygga upp det. Hur strukturen funkar och sånt. Och mm. jag har sett elever som bara de här senaste dagarna. När jag har några elever som har varit med flera gånger förut. Och som börjar bli mm. ganska bra. Och som säger att jag vill fortsätta med det hemma. Jag, jag ska, det här är min, mitt intresse. Jag har några som inte har varit med så mycket förut. Mm. Nya elever som liksom kommer in i den här delen. Mm. Som på en, två dagar. När de åker där med så här. De, de pratar i den logiska förmågan i mönstret. För mm -hmm. de sitter med och tittar på lite grann till att, liksom, till att komma in och, vara och säga okej, okay, men nu vet du hur jag ska göra. Jag måste fixa den här så att den gör det här och det här och det här. För det gör den här och då kommer de interagera med varandra. Vilket är liksom ganska mycket avancerat logiskt tänkande som de redan har naturligtvis. Men som de nu kan applicera i den arenan och på det sättet. Och som de sätter ord på. Ja. Coolt. Och, och jag tänker mm. för att landa i det sista är det. att Jag tänker att det är... Det kan de göra på en eller två dagar för att vi lägger typ åtta timmar om dagen på det. Mm. Hade vi gjort det i skolan i konstiga 40 minuters block hade det tagit en termin för att komma dit. Mm. Och alla har inte ens gjort det. Nej. Och det säger inte något om skolan utan det säger något om att vi kanske inte är helt rustade att undervisa om de här grejerna på ett gammaldags sätt. Det kanske inte är så att vi ska ha programmeringslektioner 40 minuter i veckan ungefär som att vi har bild 40 minuter i veckan. Nej. Alltså det måste till något annat i det. Och det kommer att bli en utmaning för den här IT- och digitaliseringsstrategin. Men jag tror... Åh, det är så mycket i skolan som man... Alltså det här behöver man ju mm. göra parallellt med att man behöver diskutera... Alltså det här med 40 minuters block och ja. ämnen, och Gud vet allt som vi behöver diskutera i skolan. Men, ja. vi, men jag tänker att vi, vi skjuter det. Vi skjuter det här nu, och så lägger vi till du, Jag har en fråga. Två frågor egentligen om det. Här. Om vi ska spåna lite, det är något som är ganska nytt. Varför heter det IT och digitaliseringsstrategi? Jag vet inte, men jag vet att man, man, man skrev ganska många såna här interpellationer. Om man mm, säger det fort mm. så hör man inte att jag säger fel. Eh, eh, från socialdemokratiskt håll om att man ville ha en it nationell it-strategi för skolan. Eller en nationell it-strategi. Mm. Eh, och sen då både för skolan och för nationen i stort eh, gjorde man när vi hade alliansstyrare eh, och att det är ett gammal rest från det men IT betyder väl det är, är prylarna, tänker jag. det är prylarna jag konspirerar lite där och tänker att ska man ha en plan för prylarna då måste också staten gå in och börja finansiera prylarna vilket ja. inte är den dålig grej men det kommer att bli dyrt som fan och jag tror inte alls att det är det de tänker sig göra nej och det, en... det, det har vi ju sagt återigen att prylarna är ju en sak. Ja, alltså, Finansieringen av det kan absolut vara viktigt. Där. Man gör det från mm. start till 12 för att komma undan liksom, mm. olikvärdigheten. Det som gör att liksom, min skola hade en dator per elev 2009. Mm. Det var för att vi fick finansiering för det. Alltså, mm. Det som gör att det finns fortfarande kommuner som inte ens har en plan på att ha en del. Mm. Någonstans. Det är för att de inte har samma ekonomiska liksom, ambitioner som min kommun alternativt att de inte har samma, alltså samma prioriteringsordning. Det är det jag menar, det jag menar mm. de har samma ambitioner mm. för ekonomin. Det var min ena fråga. Min mm. andra fråga är så här. Jag hade inget svar. Här. Nej, ja, men vi spånade lite. Du behöver inte svara. Jag tänker att Fridolin får svara. Jag, jag tänker det som är intressant med det här. Mm. Det är också att att de har bestämt sig att det ska vara två stycken mm. olika. Mm. Man har bestämt det där från början. att säga, Gör en för förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Varsågod. Och gör en för gymnasiet och gymnasiesärskolan och komvux och högre utbildning och du vet allt det där som kommer där. Nej, nej, nej. Du undrar, varför ska det vara två olika? När, när du sa det förut så funderade mm. jag också på det för att det som slog mig eh, nu, jag tror att de står så långt ifrån varandra, det är därför som det blir två olika. Men det som slog mig ganska så med en gång, för att jag fick en fråga mm. nämligen om att jag ville gå liksom en programmeringskurs nu när jag var och träffa Google mm. eh, och, och lära mig lite programmering <laughs> senast. Det är lite komiskt att det är denna veckan just allting händer. Mm. Eh, och, och fast det här riktade sig då till elever mellan 10 och 12 år. Och att vi då får ett glapp mellan, alltså, om, alltså de som är 10 mm. år som mm. lär sig programmera nu, då, då kommer ju det dröja 5-6 år innan de kommer till gymnasiet. Och då har vi 5-6 år av ungar som inte har programmerat. Uh, alltså på något sätt Men samtidigt mm. så tänker jag att mina elever Behöver ju också det Alltså den kunskapen Framförallt de som läser media Och, och den ja, typen ja, av absolut. ämnen det absolut. Uh, mm. så att, så att, Men jag vet inte Det är en väldigt sådär väl, alltså, Jag vet inte Det skulle vara intressant att veta hur de har tänkt I, Om jag skulle gissa lite på det Så skulle ja. jag tänka att så här, det finns lite grann Ett problem i det att Digitaliseringen sker samtidigt i alla delar av skolan Mm. För att liksom vi börjar från samma nollnivå och någonstans... Det kommer bara funka så länge att liksom högstadielärare använder de här digitala verktyg och samma digitala lärande som, som lärande och samma processer på lågstadiet mellanstadiet högstadiet och högstadiet i gymnasiet. Mm. För när mina elever kommer till dig så kommer de ha betydligt högre krav på vad de ska lära sig för digitala mm. förmågor eller lärande. Vad de ska få utveckla för digitala lärprocesser mm. Och det säger sig gör att på sikt kommer vi behöva ha olika nivåer i det. Just nu mm. känns det som att vi fortfarande är på samma nivå. Ja fast det där är också ett problem för att de kan komma hit ja. <laughs> Och så har vi precis liksom kommit igång med NTN här ja. Vilket gör ju att det blir ju liksom såhär, men Vi har haft NTN sedan jag gick i trean Säger de bara elever så ja, kommer ut. Och så blir man så Ja just det, Känns att det uh, och, och, och, nu, liksom. och vi är så glada att vi bara Åh vi kan använda Google Eller vad vi nu gör, använder från något Fan vad, jag gör i reklam för Google idag Google, Google, Google Mina avsnittet är sponsras av Microsoft vi... Nej. <laughs> Nej det gör det <laughs> definitivt inte <laughs> men jag blir jättenervös när du säger så men, ja, men du förstår vad jag menar. De kommer hit. Eh... Nej, ja men de kommer hit och så har de en massa kunskaper som de inte som jag inte riktigt vet. Alltså som, som, men de har inte samma kunskap. Alltså, det, det är ju det här att och så blir det en väldigt analog undervisning när de kommer hit som de inte är vana vid. Nej men jag förstår att alltså, någonstans har man en känsla av att liksom det men vi behöver på sikt inte en progression i det som är har lärt lärare. Och det kanske är det som är syftet med det här. Ja, och även när, man, när vi skriver, precis som jag har kursen skrivande på gymnasiet som, man, som en tillvägskurs så kanske vi behöver någon slags programmeringssocifres på gymnasieskolan. Det kan, precis, det kanske ska vara så att det ska mycket mer alltså, arbetslivsorienterat, mycket mer åt liksom att nu, ja. alltså, säga ett steg vidare åt att liksom IT och telekomföretagen ska få möta till lite mer om det där. Tänker jag. Att vi ja. kanske ska vara mer och vilka vilka har vi har just nu. Och liksom vad behöver vi kunna för, vara relevant på en arbetsmarknad och så. Precis. Du Jakob. Eh, det var ett väldigt spännande och lite rörigt samtal. Eftersom det är ganska nytt det här. Det är lite nytt och det är lite oförberett. Men samtidigt jag tänker att det är ganska bra. Jag tycker mm. att vi fortsätter. Jag måste säga själv de senaste avsnitten har varit ganska schyssta tycker jag. Och jag tänker att det här är fortsättning på det. Ja, och det är, det är lite roligt att det, är liksom att det blir, eh, att vi diskuterar, du och jag, och vi, men vi vet inte, vi är inga experter. Utan vi, det blir som det blir, <laughs> på sig. Ja, men det är absolut inte sant. Det är fint. Och om du fortfarande inte har tappat hållamordet på den här podcasten helt och hållet så kan du gå in på iTunes, du kan skriva några rader, du kan trycka i lite stjärnor. Då blir vi så himla glada att vi ja. lovar att sluta prata nu. Tack för att du har lyssnat. Vi lämnar över. Och då är det så att i sista ordet går till en elev. Hej, jag heter Maja. Jag är 12 år och bor i Partille. Snart är det dags för Code Week igen. Det är den vecka på året som hela världen uppmärksammar programmering. På min förra skola programmerade vi mycket- inte för att lärarna kunde det så speciellt bra, utan för att de tyckte att det var viktigt. På min nya skola så programmerar vi ingenting alls, men jag hoppas vi kommer göra det. För programmeringen är vår framtid. Allt håller på att digitaliseras. För jag vill förstå hur saker och ting hänger ihop och inte bli styrd för att jag inte förstår. Alla borde programmera. Alla borde lära sig att programmera. Nu hänger det på om lärarna tycker det är bra eller om de kan det. Och då, om, om läraren kan det, då får de barnen programmera. Men om lärarna inte riktigt kan det och känner sig osäkra, då får de inte göra det. Det tycker jag är orättvist. Så kom igen nu alla lärare. Låt alla elever lära sig att programmera.